gränslöst gränslöst nu rapp nu du lyssnar till radion att sin nå gränslöst shut up no can't love to talk the big talk all right go ahead hello visst det passar bättre in för dina gränser och inte är nok Dette är et tempel, for de fleste av oss skal det svært mye till før vi lette på lokket og slipper noen in. Andre du møter, har du mer eller mindre ikke av valg, og uansett hva du gjør, så avskjører selv den minste bevegelse med lille fingeren din hva du tenker. Bønder, fiskere og de få som er god dagen og välkommen till Grenseløst här på Radio Nova. Jeg har i dag tatt en grenseløst risiko med å invitere vår gjest i studioen. For tankelesere er vel noe av de fleste vil være svært skeptisk til å møte. For er det noe du knapt nok vil at andre skal få tilgang til, så er det tankene dine. Til vanlighet lukker vel. Akkurat nå så føler jeg som en åpen bok. Velkommen til Radinova, mentalist Vidar Hansen. Tusen takk. Uh, Sitter du nå og leser som en åpen bok? Uh, ja. <laughs> prøver jeg? Du prøver, <laughs> ja. Um, ja, hva du ser? Nei, jeg, jeg, ser, jeg, jeg ser ganske mye Jeg skal vise, fortelle litt senere om, om det Og jeg skal gjøre et litt experiment. Men uh, med en gang jeg treffer noen Det gjør vi vel stort sett alle At vi prøver å analysere menneskene jeg, For eksempel på fest Og det kommer en utkjent inn Så ser du jo med en gang hvordan det ser ut Og vi å analysere hvem den personen er men, men så du vet egentlig akkurat Alle det er noe du kommer til få <laughs> Jeg gjør ikke det det er ikke så gale okay. Men eh, mentalist Det høres litt uh, sånn eh, Rart ut, for det har jo ikke noe med psykiatri å gjøre Mange kan tenke at mentalister mm. har med psykiatri å gjøre H Hva er det for noe? Ja, jeg, for å helt ærlig Så er ikke jeg så veldig glad i det mentalistordet Så jeg, jeg heller kanskje litt mer mot eh, tankelesning og, og det blir mye at eh, Dette begynte for mange år siden For min del men, eh, det har, Og det har utviklet seg i politiet Men det blir for se på mennesker Altså at vi kan se hva folk tenker ut fra kroppsspråk, intusjon og suggesjon og den type ting, så prøver en å liksom analysere seg frem til. Men det er en logikk bak alt. Det er ikke noe overnaturlig, men det er en logikk bak som her. Ja, hvordan fungerer det? Nei, hvordan fungerer den logikken? Hvordan den logikken fungerer? Det er mange, mange vi har til rom, sånn at eh, så jeg sier. Når vi skal gjøre litt oppgaver, så kommer jeg til se på deg. Eh, jeg kommer til å prøve å lese kroppsspråket ditt, og blant annet. Mm. Og noe som heter se på halsen, og se på munnen, og, og generelt kroppsspråk. Det er i hvert fall sånt er eh, tankene, og, og, og ja, det er egentlig det. Jeg kommer må ja. jeg gjøre for å lure deg, da, sånn at du ikke greier? For å si det sånn. Jeg har jobbet 14 år på politiet, og, og jeg ble lurt mye til begynner med. Eh, ikke så mye på slutten, men for eksempel jeg som var lystløgnere, som løg og, løg og løg gjennom hele dagen, og levde på en løgn, det klarte ikke jeg å, å på samme måte. Men stort sett når jeg har folk et sceneshow, eh, når jeg har folk på scenen, så presser jeg dem til å lyge, og da er det litt enklere. Eh, så jeg lager en politisituasjon på scenen, der jeg får dette lyget er, og så prøver jeg å finne ut hvor tid det er lyget ja, for de fleste av oss er vel ikke psykopater, egentlig? Nei, heldigvis ikke. Du, du, du må jo nesten være i det, for, ja. for på en måte... Hvis du helt kald og sånn, så er det sånt. Og, og, men sannheten skal si at det er ikke alle... Jeg, jeg kan ikke klare å lese alle, for å si det sånn, men, men mange klarer det på det. Ja, er det sånn at når du sitter og av og til ser på TV, så ser du den här politikeren, hun eller han, sitter rett og rett og ja. det hele, det norske folk oppi trynet. Men det ser rett og slett alle da, men, men det er rett som altså, men politiker är ju goda goda lynare på pokerspelare och och generellt enkla grupper da, som er flinka att skjulare en andra. Eh uh, och men det spelar ig på och uh, för exempel när sånnsyck sånn, har folk på scen som är ärliga och redliga plötsligt blir satt på scen och ska bli nå lyga då sätter det lite fast. Ja, for de flesta av oss går ju runt och lyg med vilje og hänsikt uh, hela tiden. Det är mycket vitt altså ja. hvit løgn og, og den skikkelig betale løgn det, det er stor forskjell på det og, uh, for eksempel så uh, den månen vi lyger i det er januar det er mange som ikke tenker over og det har gjort uh, undersøkelser på da er det stort sett uh, en lyge hvordan kan han fikk til jul av alle ting, hvordan du fjerter nytt av saften og, og da er det den mån en ofte ringer inn på jobben og ser en syk i anførselstegn <laughs> så, så det er faktisk uh, litt sant det, det står på siden av det at uh, det sies at han bruker de fem sansene han har til å skape en illusion av en sjette sans. Jeg tenker at det är jo mye erfaring i bunn här. Det er det jeg det, det ser min da, at jeg har, alle spør hvordan, om jeg er medfødt eller hvordan jeg har god i dette her. Og fordelen min har vært at jeg har jobbet 14 år i politiet, begynte tidlig med dette här. og leser mennesker mens jeg var på jobb. Og fått mye gratis stand veien da. Eh, så har jeg funnet ut at det var underholdning av dette her eh, ute i verden. Og så har jeg søkt i det miljøet, og så har jeg jent på scenen og ja. Hvor mange mentalister finnes det der ute på, som er på ditt nivå? Ja, det vet jeg ikke hvor mange akkurat i, på, i verden, men i Norge er det veldig få. Eh, litt, en del mer i England, og USA er en del da. Okay. Eh, men kommer du til USA, så blir det noe helt annet, sant? Da blir det mye større, og større show med røyk og musikk, mye og sånt. Uh, og det er litt annerledes når du er i Europa så det, det høres jo ikke, det høres jo mer ut som det, da kan ju fort bli lurt til å tro at vetkom eventualister er egentlig så er det bare en, en noen han har samarbeidet yeah. med som sitter i salen det, og, og det, det, det det kan godt uh, være at folk tenker det og, og det blir litt feil uh, profil holdt til seg for meg å, å, å ha et sånt show Men mens i England så har det en Darren Brown, han lager svære, jeg var på show hans i sommer, og et svært teatersetting da ehm um, med et veldig bra show. Det er musik musikk, men det en sånn mystisk show han hadde da. Og, og det ble litt mer sånn, ja, det, det var veldig bra. Ikke, ikke så mye showfaktor på den samme måten som jeg var, jeg var i Las Vegas som i, i november, og det ble, det ble, jeg synes det ble litt mye av det gode. Det blir, når det blir glorøy og sånn, så mister jeg jo troverdigheten. Det, det er helt rett. Men det, jeg tenker at det dreier sig mye om å trene, og, og spesielt kroppsspråk, som da utgjør rundt 70 i 80 av det den totale kommunikasjonen vår mm. um, så ja, så handler det ikke bare om at, selv jeg kan jo kanskje lære meg kroppsspråk til folk Absolut og du kan nok mye, for du analyserer folk når du er rundt omkring, men, men det, det handler om å være observant så hvis jeg hadde spørt deg nå vet ikke jeg hvis du har, vet ikke om det er trappetrinn men hvis jeg hadde spørt deg, hvor mange trappetrinn du fra første til andre etasje, eller opp til leiligheten din, så er det veldig få som kan svare på det Uh, og det samme er for eksempel hvis jeg spør uh, folk på, uh, 48, Klok. tror jeg <laughs> Du er imponert hvis det <laughs> Jeg tror det er 12 per etasje Ja, ja, ja, men det er ikke mange som kan svara på <laughs> og, Men, men uh, så er mange som har klokka Sånn urskiver Så uh, ofte er det jeg spør Har du rom Har du streker? Eller har du vanlige tall på den urskiver? Så vet jeg ikke, det ikke ser på hver dag Men det kan ikke svare på det Så det, uh, ja så jeg gjelder rett og slett å være det var det med gjorde mye i politiet, at vi prøvde å observere. Jeg hadde en fast makker, og med, med, hvis jeg kan ta et eksempel, så, så um, var med på rannsaking, og da um, var det sånn at uh, makkeren han begynte å rannsake denne leiligheten, med han som var sikt der følte med på han hele tiden, uten han egentlig skjønte det selv. <laughs> og så, etter han makker meg gått runt, da, så sa jeg, jeg er helt sikker på det ligger noe in på rom hans til han som sikta på sovrommet så gikk vi inn der jeg gikk igjen ny runde og sitte på konisert jeg er helt sikker på det ligger noe inne i skapet og lette grunner jeg der og der lå det med lettete og det var ut fra kroppsspråket til han som var siktet ja, han litt mer, fikk litt mer puls når han, når når han nærmet seg slåbrommet. <laughs> det gjør rett og slett. Du så noen små tegner. Han prøvde å holde maskene, men, men han avgav små tegner, og det er liksom det det handler om da. Og, og det er sånn noe alle ser egentlig, men du må være interessert, og du må kikke etter de rette ja. tingene på en måte. Og så er det vel det ansiktet vårt, det er vel et sted på kroppen der du finner mest muskler. Stemmer. Som da er veldig kort vei til hjernen. Akkurat. Og når du da på en måte får den der, den, det spørsmålet som på en måte er et avvik fra alle andre spørsmål, på en måte, som, da, som, som skaper en, en forskjell der, en variant. Det, det er helt rett, og det kan skje i mikrosekund, akkurat det du trenger, og, og det, det med mann du klarer ikke å styre, du ser et felles smil, på en måte, sant? Sånn? Du, du kan jo si, hvordan har du det Nej dag? har du det bra? Ja, jeg har det bra. Hvordan har du, har du det? Nei, jeg har det bra, jeg også, kan den personen si, og da ser du egentlig, Nej jeg, jeg på toneløyet, og du ser at den mm. kanskje ikke har det bra, sant? Sånn? Så, så, så du må liksom, det er flere ting å følge med på, hvor mye spiller intusjon i det her da? Uh, intusjon altså, Det de, de spiller veldig mye inn Og det var det med brukte mest I politiet da um, For jeg, jeg, har, jeg har lest mye Om intuition og funnet ut mye selv Og det, det så var det at uh, Intusjon Er ikke noe er, Det er ikke noe overnaturligt Det er masse, masse på en måte små tråder så blir knyttet det en sannhet og, og det var ofte sånn at vi kjørte ut i trafikken og plutselig så lägger vi merke til en bil den stansen jeg tenkte meg men vi visste ikke hvorfor stanser bilen eh, finner kanskje, vi jobber mye med narkotika finner narkotika i bilen og så begynner vi å gå tilbake hva var det som gjorde at vi stanset den bilen hvorfor reagerte vi og da kan det være tid og sted på døgnet sant? at det var unaturligt at den bilen var der det kan være at vi hadde pågrep meg han inn i bilen for to år siden men det kom ikke på der og da men finner ut ettertid eh, det kan være at bilen var veldig fin, og så satte en ungdom som så, ikke så passet inn i bildet til den flotte bilen. Så det var mye sånt, men du vet ikke akkurat hvorfor du reagerer på det. Mm. Og jeg synes det var ett veldig bra eksempel fra USA på, på akkurat der det var en overgrepssak som gikk med intuition, og da var det en dame som kom hjem, og så ble hun følt opp av en type hun ikke kjente da. Han blev med inn i leiligheten, og så gjorde han en overgrep mot henne. Uh, på. Så klærne på seg, og så sa han at jeg skal bare drikke et glass vann, så jeg, skal jeg gå. Jeg skal ikke gjøre deg mer. Og så begynte han å rote rundt, han lukte igjen vinduet, satt på noe musikk, og så i skuffene for å finne glass. Og då bare tenkte hun, han skal drepe av meg. Bare slo han kom til å drepe av meg. Og da hadde huset bare sprunget over til naboen, fått varslet av naboen og ringt politiet. Og da viste det seg at han hade faktisk drept alle offrene sine før, men det så hadde skjedd oppe i hoved hennes og det jeg de hadde gjort undersøkelser på det det var at han lukte igjen vinduet for å unngå støy når han skulle drepe meg han satt på musik for samme grund og i stedet for gå i skapet som regel der det har glass, gikk han i skuffen og fleite etter kniv og det så sannsynligvis så koblet hodet sammen at nå, nå skal han ta mig og da, da kommer musikk vekk da så, så sånn sett så er for meg så er intusjon ikke noe overnaturlig det er noe vi bruker hele tiden og, og spesielt på jobben i politiet. Der, men der, der uh, kaller vi politiblikt da, eller magerfølelse. Uh, man sier ikke intusjon. Uh, hvor farlig er du for dine omgivelser? <laughs> jeg, jeg, jeg skal være såpass ærlig å si at uh, for det kriminelle så var jeg ganske farlig da. <laughs> men ikke på den fysiske måten. Men uh, vi, vi, vi, vi hadde, spesielt meg mak om vi jobbet veldig bra. Og vi hadde... Vi hadde vi hadde 500 pågripser på noen få år det, i Haugesund, og det er ganske mye da eh, og det var jo da tar du med det som ble suttet i varetekt så så, så, opp, så oppkladingsprosenten i Haugesund den, var seldelig høy på den tiden den var veldig god på, på den tiden nei, han, han er nok god nå enda men vi jobbet godt i dag og, og, og brukte de samme teknikken og, ja, og var veldig ivrige da for å si det sånn Drenseløs Gränslös. Gränslös. Gränslös. Ah, Radio Nova. Radio Nova 88.99,3. Ja, och det, det ska vi ta och hoppa ska bara hoppa i det här og nu. Ehm och göra ett ett par tankeexperiment. Ehm um, det är en ting vi har arbete på förhand då. Uh, akkurat nå i det du kom Så bad du om å skrive ned et navn På en barndomskompis på en lapp Og vi putta hele blokka Eller jeg putta hele blokka opp i en konflutt Og limte den igjen som, med, med limen Så den har du det stått på hotell Bristol på Kungsholmen. Eh, jag kan säga si det att och jag som har ryggen till hela sånn Ja, det jeg, jeg kan bekräfta det. Jag kan, kan, kan, kan ofrängt tro är det på at han vet inte vad jag skrev på lappen, men jag skulle inte få böss med honom lika kvärt ut. Ja, jag ska jag ska göra ett försök. Ehm, um, ska man prova nu eller ska man vi, vi vi vi i det. Eh, uh, ja. så som sig jag ikke. aning inte. Ehm, um, och det första jag vill att du skal tänka på, jag vet inte om du har skrivit jentenavn eller et guttenavn. Så jeg vill bara at du ser på meg, og så tänker du på om det er et jentenavn eller guttenavn. Okay. Jeg tänker på det nå. Du tenker på det, og så holder jeg oppe høyre hånden min der. Be, høyre hånden min er et guttenavn. Venstre hånden min er et jentenavn. Så ser du på meg, og så vil jeg si at jeg helt sikker på at det er et guttenavn. Eh, det er riktig. Ja, det, det er godt. Kanskje ikke det det, men 50-50. Men det du skal gjøre nå, jeg skal gjerne ha sett, sånn gjør vi så reser litt opp, så skal jeg se munnen din. Jeg strekker ut, sånn at ja. du ser munnen min, da er det, okay. ja. Eh, og, og må se halsen. Aha, det, det jeg, vil, eh, jeg vil at du skal tänka på siste bokstav. Kan du bare spørre en ting? I um, detta er en, jeg, jeg forstod det var en, altså, vi, vi snakker om, hvis vi går tilbake til en, en barndomskompis av deg, eller? Ja, ja ok. En barndomskompis. Ja. Um, så da lukker du munnen din. Og så sier du siste bokstav Inni deg nå uh, Bare sier den inn, inn igjen ja. Og da jeg er jeg ganske sikker på at uh, Det var en N <laughs> Jeg er ganske sikker på det uh, Og så vil jeg tenke Hvis du tenker på en bokstav ska jeg, jeg bekrefte eller avkrefte? Nei, du trenger ikke någonting si noen okay. ting Men jeg skjønner at det er ganske nærmere <laughs> Og det er noe av det jeg bruker uh, Altså Tenk på en buksa av i mitten der. Uh, en eller annen buksa i mitten på navnet. Mm. Då vil jeg si, se på meg. Bare tenk på den, og så sender du den til meg. R? Det... Nei, ja, men du trenger ikke mm. se noe. Mm. Ok. Men, men jeg, jeg, jeg er ganske sikker på at du gjerne strefer en R, på et eller annet tidspunkt her. Det kan du høre, du kan, men jeg er ganske sikker på det, men jeg er... Uh, <laughs> um, Då då ska du dra det så mycket längre av. du då på första bokstav, lucka en munnen. Och så sätter du på mig, sätter på håll i upp på handen din. Jag håller upp handen. Nej, du trenger ikke nei, å holde nei, okay. bare på mig nu. Och så säger du dem in i dig. Ja. Det var ganske grejt. Känner du hur du kan göra? Eh, jag på halsen och munnen och och då vil ligga säga si at det var en m. Och då kan vi lägga det samman till morten. Det er helt viktigt. Og det stemmer, ja. Ja, og det er sånn det fungerer mye, da. Ja, det... Ja. <laughs> uh, ok. Uh, har, har du et par andre eksempler som... Uh, som uh... Uh, jeg kan ta... Jeg, jeg, jeg, hvis du tar den... Okay. Jeg, jeg, dette gjør jeg på scenen, da. Uh, det, nå skal vi lage en, på en, en trafikkontroll. Ok. Uh, og vi skal gjøre det på en måte. Her, her har en kube, så jeg skriver hash, kniv, hånd, bok, pengar oppe i stol på, sant? Mhm. Og nå passer det veldig bra, for mellom oss nå så er det en sånn vegg, så jeg kan, jeg, jeg kan ikke se du skal legge den på et eller annet. Ja, det er sånn miksebordskille uh, her mellom meg og, og ja. vida. her. Ja, og, og det er det øverstasielle som nå står på kniv. Ja. Og så skal jeg spørre noen spørsmål, så ska jeg prøve å ut hva du har lagt den på. Okay. Sant? Så bare det øverstasielle da, og så tar du, tar du den over og i tillegg som jeg er helt sikker på at jeg ikke kan se den da. Skal jeg velge selv hva jeg vil ha? Du, du velger selv. Ut, uh, så er det er viktig at du husker kan den ligger på. Ja. Okay. Da har jag lagt an på nåt nu. Ja, lite okay. lite sån ja. ja. ja. <laughs> men, men du du huskar kan. Jag vill inte ge någon alltså jag små hint till til litterarna sånn här om om oh, ja, vad som liksom. ja. okay. det det det ska jag inte göra. Nej, då måste jag men nå då du på et annat. Ja. Eh, så altså med mitt mål att finna ut vad då lagt den på. Mm. Och då blir det mycket med bruka lögn, sant? Så du skal svara nej på mine frågor på allt Uh, jeg kommer til å ligger på pistol, eller har du med deg pistol? Så sier du nei, sant? har du med deg kniv, så sier du nej Så du sier nei på alt, okay. og da vil du lyge på en av de. Ja. Uh, men det vi skal gjøre, for at det, det er litt sånn juksing inn i bild da, for min del, det er at jeg kommer til å spørre deg, uh, nå vi, var med litt kjappe, men det er greit. Uh, så jeg, jeg spør, uh, har, har du med deg uh, pistol? Nei. Har du med deg en kniv? Nej Har du med deg en du med deg hash? Nei. Har du med deg penger? Nej. Har med deg en bok? Nei. Har med deg hon. Nej. Nei. Uh, <laughs> du var egentlig ganske god da. Jeg har problem uh, problemer to en Skikkelig. Det var med en, en pokerspiller som jeg sa, og så var det en som, uh, en, uh, en uh, skuespiller. Men ja, jeg er faktisk utdannet av skuespillers. Er du? Ja, akkurat der ser du og jeg, jeg innbiler meg at jeg, har, at jeg tror at jeg har veldig god kontroll på kroppsfrokkenet. Ja, og det, det, det viste seg her, så jeg ble litt i tvil. så um, Ja, for jeg, jeg dekker litt over med å begynne å le litt, ja. merket. Og, og det betyr jo at det, du, det vært, du begynte å le på kniv, men det, men det trenger ikke være at det var den. Um, så jeg vil bare prøve en, en gang til jeg. Ja. Jeg tror det står mellom to stykker, ser du. Så jeg prøver å si nei okay. til det. Uh, har du med deg kniv? Nei. Har du med deg... Nej da er jeg ganske sikker på att det er penger. Ja, det er riktig. <laughs> så gjør, gjør en, vi, kan, vi skal gjøre det en gang til, så skal okay. vi gjøre det litt vanskelig å gjøre nå. Uh, Synes jeg. Ja. Nå, ja ok. Uh, det jeg kommer til å gjøre nå, det er at uh, jeg kommer til å sitte med øynene igjen, og så må jeg høre på stemmen din. Ok. Og da uh, må du være tydelig. Så du lukker igjen uh, øynene mine nå. Ja, og det kan jeg jo bekrefte ja. at du gjør. Du har noe. til og med fingrene av. Ja, det har du ikke ja, noe. Jeg kan ha fingrene for. Ja, fingrene for, ja. Ok, egentlig så kunne jeg snu med rundt der, men, men ok. Uh, så, så bare svar nei du da. Har du med deg pistol? Nej. Har du med deg kniv? Nej. Har du med deg hash? Nei. Har du med deg penger? Nei. Har du med deg e-bok? Nej Har du med deg en hund? Nej. Ja, det var jo verre. <laughs> men jeg skal eliminere, for jeg pleier å høre forskjell på... Uh, jeg anstrenger meg skikkelig her Ja, altså. jeg, jeg skjønner det uh, jeg, jeg, jeg eliminerer vekk til tre første For play pleier å på det som er ulovlige Så jeg er ganske sikker på at det er noen av Som på en måte lovligt å med sig. Så jeg spør igjen, jeg da bare svarer nei igjen Har du med deg uh, penger? Nei Har du med deg en bok? Nei Har du med deg uh, en hund? Nei ja, det var inte lätt. <laughs> du är god. Eh, men jag jag jobbar hårt. men jag är ganska på det som mellan penger og igen eller eller en eh, bok, men jag där är det, det 50-50 alltså så jag jag tror inte du är typen när man brukar kalla statistik då. Jag typen till att den eh, på samme två gånger, så jag tror rättslätt att du har du har med dig en bok. Ja, det stemmer. Yes. <laughs> men jeg, du, du, du var litt ut på glattisen. Jeg var skikkelig ut på glattisen for å være helt ærlig da. Så uh, ja, men uh, det er sånn det funker da. Kult. Men uh, ja. kan, kan jeg utfordre deg på en ting da? Eller blir det, kan jeg spørre om, kan du, ser du hvem som er... Min livsstore kjærlighet, for eksempel. Kan nei, du se sånne ting? Nei, det gjør nei. jeg ikke. Og det, og jeg... Og du, det, det ser man jo på disse videoene dine, så gjør du jo gjerne sånne ting, og spesielt mm. ditt første kyss. Men hvordan, mm. hvordan velger du da ut hvilke type spørsmål du skal stille? Det er litt avhengig om hvem... Jeg må se det personene han, ja. så på scenen og sånn, så bruker jeg mye de samme teknikkene som jeg brukte på deg, då, for å tenke å finne et første bokstav og sånn. så det blir liksom litt sånn... Eh, ja, det er så mye teknikk, og det, det er en del ting jeg ikke kan gå inn på da. Eh, som sagt, så vil jeg si at jeg, jeg, jeg kan kjøpe en bok som koster 10 000 kroner um, for en bok, for en hemmelighet og, og jeg må av og til skrive 1000 klaringer, for eksempel på en konferens da i sai i USA Atlant så få få komma där då. Ja för det vi snackade lite på telefon här om at det finns eh, någon bøker som det bare er någon få exemplar i världen och det som det har ett taus sets erkläring runt. Hur sen är det det här miljön egentligen? kom du in i det miljön? Nej alltså eh, det så var det vart det var väldigt intresserad och så blev jag faktiskt känt med jag tog vad som fram på blev känt med en del folk i miljön då. Eh bland annat en som drev med lögnedetektor test i USA. Uh, som jeg fikk lære mye av for det er mye, mange som ikke tenker på det at det, det, det som er voldsomt viktig når det gjelder test. Det, det er ikke bare maskiner men det er den personen som sitter bak maskinen og ser på resultatene for han analyserer resultaten ut fra hvordan han reagerer det er ikke bare elektroder på en måte mm. sant? Og, og så tenkte jeg hvordan det å ta vekk den maskinen og bare se på folk som lyger og så har jeg um, rett og slett, uh, vært på konferenser blitt kjent med folk, blitt venner med mange og har jeg en en mentor da, som er oppe i Kanada. Eh, ja, som, som veileder meg. Ja, vi, har, vi snakker på Skype eh, minst en gång i uke da. Så jeg får mye hjelp der da. Eh, jeg er jo en politimann som på en måte tatt fra gata da. Og suttet opp på en scene så eh, sant så jag treng jag treng ju hjälp det och komma igång och vad ska jag Det är ju inte mer lång det är ju mer men det men vi treng väl alkohol på <laughs> alkohol. Ja. <laughs> ja. Eh för det något som jag kan tänka mig de flesta verkligen kunne tänka sig att lära så är det ju avståre lögn. Stämmer. Och speciellt kanske från från partner sin och de andra människor mm. man har väldigt närt seg i livet som, mm. som man man man känner man är enten så här nött och att tillit och man stoler på välkomna mm. person. Hvordan kan man lære seg avslaget langt? Nei, altså, som sagt så var jeg som heldig i forhold til politijobben min, for der får jeg det mye gratis da. For det er ikke sikkert når jeg stoler at mange lyger i politiet til oss. Altså, det, det har du ikke bilen. Nei, sant? Mm. <laughs> det hører vi nesten hele veien. Men, men jeg begynte sånn å kjøpe bøker på Amazon og alle ting om kroppsspråk og sånn, og så begynte jeg å prøve praksis, prøve ut. Um, og nå gjør jeg jo daglig på scenen i jeg får jo den treningen Men jeg, jeg prøver hele veien Og du får en magerfølelse på mange da, om, Og du, jeg husker broren min Han lagt et spesiell tegn med munnen Og det så jeg da jeg var liten Men ja, du får sånne tics på en måte Tics han gjorde ja. og, og, og sånt, Så det, det gjelder bare å være veldig oppsarvange Og sånn Uh, og det er det det, det det handler om. Og, det, og jeg ser for, stor forskjell på en god politimann eller en <laughs> ikke så god politimann. Og det, det er hva observangen, observangen er da. Så jeg fant tillegg ut at det var ikke det, var ikke liksom det var største og sterkest i politiet som var det viktigste. Så det var å rett og slett bruke HV og snakke med folk og, og, og følge med og ikke i tjære turen når du er på patrulje. <laughs> Ikke sant? Og eh, en annen ting jeg tenker på er jo, men men tilbake litt til, til akkurat det spørsmålet der, eh, hvis eh partneren kommer hjem og så spør den andre, har du vært utro i helgen? Mhm. Hvordan kan hå eh, håle han se på partneren om eh, <laughs> om om oh, han har vært utro? Ak akkurat for, for sånne så store ting at det, det tror jeg ganske mange hadde sett tydelig, for at for at å skjule et sånt stort sk skal, skal nokke til, men men om du frågar direkt så ska jag klart att jag eller så har jag ju med sånna hemligheter himla då men men eh uh, eh du du vill jag är på det falska på på det falska smilet när du säger nej og och Norden blev väldigt hysteriska på akkurat såna frågor sånt det är ju ett tecken och man hade ett exempel uppe på hyckleri som vi har tittat det. Ja, um, ja, klar, da. ja. Ja, alltså uppe på hyckleri och där blir det kan nästan samlingarna där mest på hyckleri då för att där är det från Oslo till Haugesund kommer mycket trafik. Altså, narkotikere og andre ting. Og da kom det en bilkjørerende inn, og, og eh, jeg så med en gang at når han... Jeg spurte jo, god dag, det er for politiet, kan jeg få se førakortet? Og jeg så når han dro opp førakortet, så begynte han å skjelve på hånda si. Og det er jo kanskje ganske normalt når du treffer politiet, du blir jo litt nervøs. Mm. Men jeg så han begynte å skjelve ganske mye, så jeg, jeg spurte han rett ut, er du nervøs? Og da, når jeg konfronterte ham med det, så skjer kanske det som når folk ble konfrontert med uttroskap, at han ble aggressiv, han ble hissige. Sen, nei, han var, liksom, var ikke nervøs, og jeg, han var en greig gutt, liksom. Og så... Og så uh, for for du, du vil tro at de fleste vil svare ja på det spørsmålet hvis de man virkelig oppriktig var nervøs? Akkurat. Okay. Og ikke bli hissig avfall. Altså, ja. For eksempel så, ja, jeg blir alltid nervøs når jeg snakker med politiet, og det er en helt ærlig forklaring. Men så gir jeg førekortet videre til kollegaen min, så sjekker han opp på datasypssystemet som har i bilen, og då får vi mye treff, altså på narkotika da. Eh, og, og da ser jeg på han, og så sier jeg rett ut, spør jeg han ut, har du noen narkotika i bilen? Og når han sa nej, så skjønte jeg at han løg da. Så, så hele, hele tenkegangen når vi stopper for eksempel en bil, det er, vi, vi bryr oss ikke så mye om det vi fører kortet sånn sett, Men vi ser etter hvordan det ser ut inni bilen, hvordan det fører den, det rus, er det ting man kan finna, for å få en inngang til å bilen, sant? Altså mm. det kan være sprøytspisser, det kan være bommelstotter, hva, hva som helst. Uh, så det liksom, det å være observant, det er veldig voldsomt viktig da. I hvert fall med den jobben jeg hadde, eller hadde i politiet. Så, så det er sånn at når du kommer in i et rom, så kartlegger du alle som er der inne ganske kjapt? Jag prövar på det. Eh, men ja, jag jag Kan du se relationer med någon folk också Ja, jag prövar prövar liksom hela hela vem var, men jag jag orkar inte gå og tänka på det hela vem var på, men men det er klart at en en följer med, med på på sånne ting. Kan men jag kanske lite mer extrem än andra där. Eh, och då till helt til slut så är jag om er du gift eller du det, eller nåt sånt? Ja, jag jag är jag är gift och samboar och samboar ja. att ungar. Mm. Det måste ju vara ett eh, förfärligt. Ja. <laughs> de kan ju omöjligt ha någon hemlighet for att de ungan kommer hem och har gjort nå <laughs> gjort nåt gatt. De kan ju inte sjula det för att Nej, det är att ungan är vuxen Det kan de flesta gör. Eh, men så sånn som vi går samboar men hur på något mot har varit med mig från starten av detta här då som har inte stora ämneläter liksom, så det går grejt. <laughs> Heldigvis. Men men som sagt uh, ungar, ungar är lätt att läsa det är lite. Uh, barn som är lätt att Det de har så tydligt kroppsspråk. Eh ja. uh, en unge ska smylla någonting så, så tar han i någon neven så tar han kanske honom bak ryggen, og, og sånne ting, det, det i ryggen sånt och ting Det var väldigt tydliga kroppsspråk då. Uansett, det har vært en stor fornøyelse å ha deg på besök her på Radio Nova. Tusen takk for at du kom hit til oss, mentalist eller tankeleser Vidar Hansen. Tusen takk for det, det var kjekt å få komme. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor är du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, det var det. Da kan jeg ta på meg min normale maske, mitt vant ukontrollerte kroppsspråk og uh, går ut i samfunnet som den skjørebladet uh, man er Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid send oss en mail til grenseløst atradionova.com men også hvis du har innspillkommentarer eller tips til temaer og, eller gjester som vi kan ha her i studio Olofke og Kjersti en takke for oss, og hei og hopp, men vær litt forsiktig hvem du viser deg med din kropp, for da ser jeg hva du sier før du sier det.